42. fejezet Feküdj le, kérte Nofered Szutit. Már nem fáj. Meg kell vizsgálnom a szív csatornáit és az energia áramlását. Noferet több helyen is megmérte Szuti pulzusát, miközben a kis vízóráját figyelte, amelyet a csuklóján hordott. Az óra belsejében 12 vízszintes vonalra helyezett kis pont jelezte az osztást. Noferet kiszámolta a belső ritmusokat, összehasonlította őket egymással, és megállapította, hogy a szív hangja erős és szabályos. Ha nem én magam műtöttelek volna, alig hinném, hogy nemrég sebesültél meg. A szokásosnál gyorsabban befort a sebed. Hmm. Holnap fogom az íjamat és lőgyakorlatot tartok. Aha, a királyság főorvosa engedélyezi. Ne egy túl sokat az izmaidtól. Légy türelmes. Hát, képtelen vagyok rá. Úgy érezném, hogy elvesztegettem az életemet. Azt szeretem, ha az élet olyan, mint egy ragadozó madár röpte. Lendületes és kiszámíthatatlan. A betegek látogatása során megtanultam elfogadni a legkülönfélébb életmódokat, de mégis kénytelen vagyok olyan kötést tenni rád, amely egy ideig még akadályoz a szárnyalásban. Na, és mikor tér vissza, Pászer? Legkésőbb holnap. Na, remélem, hogy sikerül meggyőznie a fáraót. Véget kell vetni a tétlenkedésnek. Rosszul ítéled meg a vezírt. Mióta téged elvittek Nubiába, folyamatosan küzdött Beltrán és a szövetségesei ellen. De hát kevés sikerrel. Meggyengítette őket. A helyet, hogy elpusztította volna valamennyit. Pászernak tiszteletben kell tartania a törvényt, hiszen ő az első szolgája. Beltrán csak a saját törvényeit ismeri, tehát Pászernak egyenlőtlen küzdelmet folytat. Amikor fiatalok voltunk, ő felmérte a helyzetet, én meg cselekedtem. Ha megvan a cél, én nem vétem el. Értékes segítséget nyújthatsz neki. Hát feltéve, ha hozzád hasonlóan, engem is beavat mindenbe. Kész a kötésed! Pírámszesz szomorú látványt nyújtott. A sétálókat katonák váltották fel, az utcákat harci kocsik járták, a kikötőt a haditengerészet foglalta el. A riadó riadókészültséget rendeltek el, a katonák gyakorlatoztak, az ijászok edzettek, a főtisztek ellenőrizték a lovak szerszámait. Háború szaga terjengett a levegőben. A palota őrséget megkettőzték. Pásszer látogatásán senki sem csodálkozott, mintha a vezír jelenléte azt a döntést pecsételte volna meg, amelytől már mindenki tartott. A fáraó már nem a kertjével foglalkozott. A tábornokok társaságában egy nagy Ázsia térképet tanulmányozott, amelyet a tanácsterem padlóján terítettek ki. A katonák meghajoltak a vezír előtt. Beszélhetnék négy szemközt felségeddel? Ramszes elköszönt a tábornokoktól. Készen állunk a harcra, Pászer. Szét hadserege már elhelyezkedett a határ mentén. A kémeink megerősítették, hogy az ázsiai hercegségek megpróbálnak összefogni, hogy a lehető legtöbb katonát mozgósíthassák. Kemény összecsapás lesz. Jó lehet, a tábornokok azt tanácsolják, hogy támadjak megelőzésképpen. Én inkább várnék. Mindenki azt gondolja, hogy enyém a jövő. El fogjuk kerülni a háborút felség. Milyen csoda segíthet. Egy elfeledett bánya aranya. Megbízható forrásokból hallott róla? Már el is indult egy expedíció a térkép alapján, amelyet Suti rajzolt. Elegendő arany van ott? Ázsia elégedett lesz. És mit kíván Suti? A sivatagot. Komolyan beszélsz? Hát ő komolyan mondta. Megfelelne neki, ha kinevezném... Az átható tekintetűek parancsnokának? Lehet, hogy csak magányra vágyik. Más csodát is tartogat a tarsójában? Szuti szeretné megtudni az igazat. Azt javasolja, hogy gyűjtsük össze mindazokat, akik bebizonyították a hűségüket, és avassuk be őket abba, miért kénytelen felséged lemondani. Egy titkos tanács. Egy utolsó hadi tanács. Mit gondol róla? Én kudarcot vallottam. Nem találtam meg az Istenek testamentumát. Amennyiben felhatalmaz rá, mozgósítom az utolsó tartalékainkat, hogy meggyengítsük Beltránt, amennyire csak lehet. Szilkész asszony hajnal óta már harmadszor kapott hisztéria rohamot. Három orvos váltotta egymást a beteg ágyánál, de nem tudtak segíteni rajta. Az utolsó altatót adott neki, remélve, hogy egy kiadós alvástól megnyugszik. Ám amikor Silkis késő délután felébredt, félrebeszélt, az egész házat felriasztotta a kiáltozásával és hánykolódásával. Csak egy újabb adag altató tudta lecsillapítani, bár ennek félelmetes kockázata volt, károsíthatta az agy működését és a bélflórát is. Beltrán meghozta a szükséges döntést. Hívott egy írnokot és lediktálta azoknak a javaknak a listáját, amelyeket a gyermekeire hagy. A felesége vagyonát a törvényben megszabott minimumra csökkentette. Annak idején a szokások ellenére nagyon részletes házassági szerződést íratott. Ez a szerződés felhatalmazta arra, hogy ő kezelje a felesége vagyonát abban az esetben, ha Szilkis nyilvánvalóan képtelen volna ezt megtenni. A felesége cselekvés képtelenségét a három bőkezően megfizetett orvos tanúsította. Ezeknek az iratoknak a birtokában Beltrán egyedül gyakorolhatja a szülői felügyeletet gyermekei felett. Szilkis ezután nem foglalkozhat a nevelésükkel. Az anyakirálynő jó szolgálatot tett Beltrannak. Rávilágított felesége igazi természetére. Szilkisz kiegyensúlyozatlan nő, hol gyerekes, hol kegyetlen, alkalmatlan arra, hogy kiemelt szerepet játszon, hogy vezető hivatalt lásson el. Miután szép tárgyként ékeskedett a fogadásokon és a lakomákon, most már csak terhet jelent. Hol kezelhetnék jobban Silkist, mint az egyik szakkórházban, ahol elmebetegekkel foglalkoznak? Amint olyan állapotban lesz, hogy utazhat, el fogja küldeni Libanonba. Már csak a vállási okiratot kellett kiállítani. Erre a dokumentumra szükség volt, mivel Silkist még a családi otthonban lakott. Beltrán nem várhatott addig, amíg elutazik. Amint függetlenné válik a feleségétől, Megteheti az utolsó lépést, amellyel valóra válthatja az álmát. A hatalom útját csak úgy lehet végigjárni, ha megszabadulunk a haszontalan úthitársaktól. Egész Egyiptom az áradást várta. A föld berepedezett, mintha minden élet kiszállt volna belőle. Felperzselve, vörösen, az égető széltől kiszárítva szomjazott, sóvárgott a tápláló vízre, amely hamarosan túlcsordul a folyópartján és visszaszorítja a sivatagot. Az emberekre és az állatokra tompa fáradtság telepedett. A fákra ráült a por, az utolsó zöld parcellák is kiszikkadtak. Az emberek mégsem hagytak fel a munkával, egymást váltva tisztogatták a csatornákat, helyreállították a kutakat, a gémes kutakat, de legfőképpen megerősítették a gátakat, visszahorták rájuk a földet ott, ahol megsüllyedtek, és betapasztották a repedéseket. Pírám visszaúton Pászer szinte a testében érezte a föld szenvedését és reménykedését. Vajon Beltrán holnap magának az áradatnak támad neki, a szemére vetve, hogy hol késlekedett? Egy idegen rendszert fog az országra kényszeríteni. Megszakítja Egyiptom szövetségét a természet isteneivel, amely fölött 19 dinasztia óta örködnek a fáraók. A kincstárnok ezt a kényes egyensúlyt fogja lerombolni, hogy szabad teret engedjen a gonosz erőknek. A Memphisi fő kikötő partján Cam és a rendőr pávján várták a vezírt. Jui volt az árnyék faló, árulta el a núbiai pászernak. Bránér meggyilkolásában is bűnös? Nem, de ő volt Beltrán gyilkuló karja. Ő ölte meg a túlélő veteránokat és a kettős fehérház csinkkoseit, és ő próbálta magát is megölni. Börtönbe zártad? Öh, gyilkos nem bocsátott meg neki. Egy írnoknak legdiktáltam a tanúvallomásomat. Belefoglaltuk a Beltran elleni vádakat, a neveket és a dátumokat. Most már biztonságban van pászer. Suti Északi széllel érkezett. Az állat hátán egy tömlő friss víz volt. Na, Ramsz ezbe leegyezett? Igen. Akkor hívd össze azonnal a tanácsot. Készen állok a harcra. Előbb meg szeretnék még próbálkozni valamivel. Hát szorít minket az idő. A hírvívők már elindultak a levelekkel. A tanács holnap összeül. Ez az utolsó esélyed. Egyiptom utolsó esélye. Na, és mi ez az utolsó próbálkozás, amit említettél? Nyugodj meg, nem veszélyes. Hát engedj, hogy elkísérlek. Hadd menjen gyilkos is, licitált rákém. Lehetetlen, válaszolta a vezír. Egyedül kell mennem. Szakkara nekropoliszától 30 kilométernyire délre, List még a középbirodalom ritmusa szerint élt, a béke és a virágzás korában. Itt emelkedtek azok a templomok és piramisok, amelyeket első Amenemhát és első sesostris fáraóknak szenteltek, akik a 12. dinasztia hatalmas uralkodóiként boldoggá tették Egyiptomot, egy zavaros átmeneti időszak után. A kiváló uralkodók mintegy 700 évvel előzték meg második Ramszesz uralmát, de emléküket azóta is tiszteletben tartották. K naponta végezték a rítusokat, hogy az elhunyt királyok lelke jelen maradjon a földön és vezérelje utódaik tettét. Az ültetvényektől nem messze helyreállítási munkálatokat végeztek első Sessosztris piramisán, miután leomlott a túrai kőbányából származó fehér mészkőborítás egy része. Beltrán kocsia, amelyet egy volt tiszt hajtott, a sivatag szélén vezető úton érkezett. Megállt a fedett út kezdeténél, amely a piramis felé emelkedett. A kettős fehérház elöljárója idegesen leugrott a járműről, és egy papért kiáltott. Ingerült hangja egyáltalán nem volt helyén való a piramist ölelő csöndben. A hívásra az egyik kápolnából borotvált koponyájú istenszolga lépett ki. Beltrán vagyok, a vezér ide hívott. Kövessen. A kincstárnok kényelmetlenül érezte magát. Nem szerette sem a piramisokat, sem a régi szentélyeket, amelyek építészei óriási kőtömbökből, mesteri tökéletességgel alkottak. A templomok zavarták Beltrán gazdasági céljait. Az új rendszer egyik első feladata lesz a lerombolásuk. Addig, amíg akár csak néhány ember is mentesül miattuk a haszon egyetemes törvénye alól, akadályozzák az ország fejlődését. Az Isten szolga Beltran előtt haladt. A keskeny út falain domborművek ábrázolták a fáraót, amint áldozatot mutat be az istenségeknek. Minthogy a pap lassan lépkedett, Beltrán kénytelen volt szintén fékezni lépteit. Átkozódott, hogy csak vesztegeti az idejét, és hogy erre az Isten háta mögötti helyre hívatták. Az út végén egy templom tapadt a piramishoz. A pap balra fordult, keresztül haladt egy kis oszlopos termen, és megállt egy lépcső előtt. Itt menjen fel. A vezír a piramis tetején várja. Miért ott fent vár? Felügyeli a munkát. Ö, veszélyes felmenni? A belső fokokat letisztították. Ha óvatosan mászik fel, semmit sem kockáztat. Beltrán nem árulta el a papnak, hogy tériszonya van. Nevetségesé vált volna, ha meghátrál. Amint egy hatvan méter magas piramisnak körülbelül a harmadától kezdődött ez a lépcső. Beltrán vonakodva megindult. A piramis élén vezetett végig a lépcső. Beltrán magán érezte a burkolat helyreállításával foglalatoskodó kőfaragók tekintetét. A kőre szegezett szemmel botladozva felkapaszkodott az építmény tetejére, amely most lapos és sík volt, mivel a csúcsot már leemelték, és az aranyművesek gondjaira bízták, hogy színarannyal borítsák. Pásszer Beltrannak nyújtotta a kezét, és segített neki felegyenesedni. Fenséges táj, ugye? Beltrann megingott. Lehúnyta a szemét, hogy visszanyerje az egyensúlyát. Egyiptom feltárulkozik, ha egy piramis tetejéről nézzük, folytatta a vezír. Megfigyelte már, hogy milyen éles a határ a termőföldek és a sivatag, a fekete és a vörös föld. Hórusz és szét birodalma között? E két birodalom mégis elválaszthatatlan egymástól. Kiegészítik egymást. A művelhető földterület tanúskodik az évszakok örök táncáról, a sivatag pedig az örökké való tüzéről. Miért hívott ide? Tudja, hogy hívják ezt a piramist? Nem érdekel. A két ország figyelőjének. Nézi őket, és ezzel létrehozza az egységüket. Az ősök azért áldozták az erejüket arra, hogy egy ilyen emlékművet hozzanak létre, és mi azért építünk templomokat és örökkévaló otthonokat, mert ezek nélkül semmilyen harmónia nem lehetséges. A kőrakások A társadalmunk alapjai a túlvilág ösztönzi a kormányzatunkat, az örökké valósága tetteinket. A hétköznapok nem nyújtanak elegendő táplálékot az embernek. Ezek idejét múlt a gondolatok. A maga politikája tönkre fogja tenni Egyiptomot, Beltrán, és bemocskolja magát. Ne, a legjobb mosónőket fogom megfizetni. A lelket... Nem lehet olyan könnyen tisztára mosni. Maha maga pap, vagy miniszterelnök? A vezír mát papja. Magát sosem vonzotta az egyenesség isten nője? Jobban meggondolva, gyűlölöm a nőket. É ha nincs más mondani valója, visszamegyek. Amikor még segítettük egymást, a barátomnak hittem. Maga akkor még csak papírusz készítő volt, én meg egy kis bíró, aki elveszettnek érezte magát a nagyvárosban. Fel sem mertem volna tételezni, hogy ne volna őszinte. Úgy láttam, hogy igazán hisz a feladatában, amelyel az országot szolgálja. Ha erre az időszakra gondolok, Képtelen vagyok elfogadni, hogy maga mindig hazudott nekem. Nagy szél kerekedett, Beltrán egyensúlyát vesztve belekapaszkodott pászerba. Maga már az első találkozásunk alkalmával is komédiázott. Hm, azt reméltem, hogy meggyőzöm, hogy magam mellé állíthatom. Bevallom, csalódtam. A csökönyössége és a szűklátókörűsége nagyon kiábrándított. Hát nem volt túl nehéz kiátszanom. Mit számít a múlt? Változtasson az életén, Beltrán, Állítsa a képességeit a fáraó és az egyiptomi nép szolgálatába. Tegyen le mértéktelen vágyairól, és megismeri az egyenes utatjárók boldogságát. Ez ilyen nevetséges szavak. Gondolom maga sem hiszi azt, amit Mond. Miért akarja szerencsétlenni tenni a népet? Maga vezír, mégsem ismeri a hatalom ízét. Én igen. Ez az ország engem illet, mert képes vagyok rákényszeríteni a saját akaratomat. Az erős szélben hangosan, tagoltan kellett beszélniük. A távolban meghajoltak a pálmafák, leveleik összeakadtak, recsegtek, ropogtak. Humoktölcsérek forgatagok ostromolták a piramist. Felejtse el a saját érdekeit beltrán a pusztulásba viszi magát. A mestere Branir nem lenne büszke magára, arra pedig végképp nem, hogy ilyen ostoba. Egy ideig segített engem, amivel bebizonyította, hogy alkalmatlan a feladatára. Ezzel a kéréssel pedig bizonyságot tett az ostobaságáról. Maga ölte meg őt? Én soha nem piszkítottam be a kezemet, Pászer. Akkor nem erje többi a szájára venni Bránér nevét. Pászer szemében Beltran halálos fenyegetést látott. Rémülten hátrált egy lépést és elveszítette az egyensúlyát. Pászer a csuklójánál fogva kapta el. A kettős fehér ház igazgatója, Zakatoló szívvel mászott le a piramis tetejéről. Minden egyes kőben megkapaszkodott, végig magán érezte Egyiptom vezírének súlyos tekintetét, miközben tombolni kezdett a szélvihar.